ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 31 лекция от четвърта година на Общо култен клас, Държана на 8 юли 1925 година. ДОБРОТА ИСТИНА КРАСОТА ТОВА Е ЛЮБОВТА РАЗМИШЛЕНИЕ Бяха прочетени няколко от работите върху темата Съставене на поезия от думите Любов, Светлина и Топлина за човешката душа. Ще ви запитам, защо хората влизат в стълкновени един с друг? Когато две тела се движат с една и съща бързина, и в една и съща посока, могат ли да влязат в стълкновение? Не могат. Обаче, ако две тела се движат в една и съща посока, но с различни бързини, те ще влязат в стълкновение. Ще ви задам друг въпрос. По какво се отличава разумният живот? Човек Сам за себе си не може да познае дали е разумен или не. Когато има две лица, само тогава можем да говорим за разумност. Когато казваме, че Бог е всемъдър, то е, защото Неговата мъдрост се изявява спрямо нас и ние я съзнаваме. Следователно, контрастите в света са необходими. Ето защо, когато имаме двама души единият разумен, а другият неразумен, ние можем да говорим вече за разумност. Разумните хора вървят в успоредни линии. Какво ни показва пресичането на две линии че единият от двамата е неразумен? Теоретически, всички знаете, че хората не трябва да идват в стълкновение един с друг. Кога не се стълкновяват? Когато любят. Значи, всеки човек трябва да люби. В любовта няма никакъв аристократизъм. Тя не прави никаква разлика между висшия и нисшия живот. Той трябва да държите в ума си. Ние обаче правим разлика между човешкото и животинското съзнание. Например, едно млекопитаещо не може да бъде в хармония с човека, защото нишето не може да разбере висшето. Един вол или един кон не може да влезе в положението на човека, докато човекът влиза в положението им и щом се разболеят, Той може да им помогне. По същия начин, и ние като животните, не можем да влезем в положението на ангелите, но те обхващат нашето съзнание, разбират ни и ни помагат. Сега забележете, често вашите чувства и мисли семенят. Някой говори за любов, но не се минава много време, той изгубва тази любов. Той изменя чувствата си. Изкуство е, като страдаш, да отделиш своите чувства и мисли от страданието. Някой казват, както човек мисли, такъв е. Или, както човек чувства, такъв е. Вярно е това. Но мислите и чувствата не са самият човек. Когато ние казваме, че както човек мисли и чувства, такъв е, то е понямане на подходящи думи в езика ни. Затова често ние се служим с едни и същи думи, за да изразим различни състояния. Под думите «чувствен свят» изразяваме «цял свят», без да го разбираме какъв е. В никой език няма съответни думи, с които да се изразят тънкостите, които съществуват в чувствата. Затова туреме всичко в една и съща категория. Ние казваме, например, чувствам болка. Де е тази болка? В сърцето ли? Не, тя може да бъде или в крака. Или в мозъка, или в сърцето и така нататък. И след това казваме, че Бог е създал човека за да страда. Питам, вие ходили ли сте при Господа да се разговаряте по въпроса, защо Той е създал човека? Казал ли Вие Господ, че действително е създал човека за да страда или да боледува? Не, Бог не е създал човека, нито да страда, нито да се радва. Създаването подразбира един механичен процес, който постоянно става в природата. Когато Бог създава света, ние изпитваме радост. Радостта показва, че ние сме в съгласие с Божиите закони, но когато страдаме... Ние сме в разногласие с Бога. Обаче има нещо по-хубаво и от радостта. Ако радостта беше краят на нещата, защо я губим толкова скоро? Човешката радост прилича на сапунен михур, който трае само няколко секунди и след това се пука. Питам, каква издържливост ще има тази радост... Която трее колкото са пълнени емихур. Да допуснем, че получавате голямо наследство и се зарадвате. Какво ще направите с това наследство? Едва сте се зарадвали и на другия ден вземат наследството ви. Какво става с вас? Започвате да скърбите. Отново ви дават наследството, пак и да радостта. Като ви дават и вземат наследството, у вас настават правилни промени в състоянията. Но наследството нищо не донася на човека. Следователно, вие трябва да схванете, кое е главната мисъл, която искам да изтъкна в примера с наследството. Истинското наследство е това, което не се губи, и не се създава отново. Кое е това богатство у човека? Това са неговият ум и неговото сърце, които Бог му е дал. Това са богатството, капиталът, който не се губи. Те са хиляди пъти по-голямо богатство от това, което дядови и бабави могат да ви дадат. Те не са материални богатства. Сърцето, което Бог ти е дал, струва повече, отколкото всяко видно положение, което заемаш в обществото. Човек се оценява по ума и по сърцето си. Ако имаш прекрасен ум, хората ще те ценят. Ако имаш прекрасно сърце, хората ще те ценят. Нямаш ли този ум? Нямаш ли това сърце? Твоята цена ще се намали. Някой казва, мене никой не ме обича. Не, няма закон в света, който да ни показва, че всички хора мразят някой човек. Ако сто или хиляда душите мразят, това не е признак, че всички хора те мразят. Целият свят не се състои само от толкова души. В света има хора повече от 1 милиард и половина. В другия свят пък има повече от 60 милиарда живи, разумни същества, с които човек се намира в известни връзки, в известни отношения. Питам, възможно ли е тогава всички тия същества, тук, на земята? И горе на небето да те мразат. Добрият, разумният човек има съотношение и с ангелите. Що ме така, защо не схващате живота реално? Подумите реален свят, вие подразбирате само материалния свят, т.е. външния свят, външните отношения на хората. Унези от вас, които искат да прогресират, трябва да мислят правилно. Вие сте дошли до една точка, която наричам неутрална зона. Сега трябва да направите едно малко усилие, за да преминете тази неутрална зона. Като дойдат хората при тази зона, те започват да критикуват всичко, от нищо не са доволни. Влязат в някое религиозно общество, поседят малко там и после казват, тия хора не са истински християни. Добре, те не са истински християни, но ти какъв си? Ти такъв ли си? По какво можеш да определиш твоята стойност? Често вие казвате за някой свят човек. Този човек минава за светец пред хората, но не живее както трябва. Ние сме виждали такива прехвалени светци. Казвам, имате право да критикувате, но всеки, който иска критиката му да бъде вярна, нека се постави на изпит заедно с този светец и да провери не само на теория нещата, но и на практика. Проявите на живота. Нека сравни своята чистота, готовността на жертви, своята любов, мъдрост и знание с тази на този свят човек и после да критикува. Има ред опити, които могат да се направят. Когато говориш за някого, когато го критикуваш, трябва да бъдеш готов да покажеш на опит че седиш по-високо от този, когато критикуваш. Не само на един градус, но най-малко на 10 градуса. Когато критикуваш някого в музиката, ти сам трябва да разбираш от музика. Казваш, този човек не свири хубаво. Добре, ти покажи как трябва да се свири. Повикат го да свири и той започва. Какво излиза? Онзи, когато той критикува, свири по-добре. Критикът свири цвет е мило, цвет е красно. Питам, кой цигулар не може да свири това? Всеки може да го свири, но в това не седи изкуството на цигуларя. Музиката, пеенето са сила сами по себе си. Тъй както днес се употребяват, те са вече средства за прехрана, но не и изкуства. Щом те се употребяват като средства за препитание, те са един вид търговия, а всички неща, които се употребяват като търговия, те изгубват своята цена. Често ви слушам, като пеете и си казвам, тия хора пеят без душа. Някой казва, аз вече съм израснал, не трябва да пея. Аз мога само да говоря, но не и да пея. Музиката, пеенето седят 10 градуса по-горе от говоренето. Ти научи ли закона на говоренето, за да прекараш тие 10 градуса в музиката? Ти още не си усвоил говоренето а се отказваш от музиката. Всеки човек, в когото музикалното чувство е слабо развито, има дрезга в глас. Речта на човека е музикална, ако той има силно развито музикално чувство. За това именно животните нямат глас. Те не могат да говорят. Кучето се опитва да говори, но лае. Волът се опитва да говори, но мучи. Материята, от която животните са създадени, им пречи да говорят. В това отношение птиците са достигнали до една по-висока степен от животните. Папагалът, например, се мъчи да запомни някои думи и да ги възпроизведе. Сега мнозина от вас казват, работата е много лесна, всичко ще дойде изведнъж, по вдъхновение. Вдъхновението представлява един велик закон. Вие знаете ли какво нещо е вдъхновението? То е най-великият закон, който съществува в света. За да дойде вдъхновението у вас... И вие трябва да сте изучавали закона на жертвата и закона на вярата. Вдъхновение може да има само човекът на абсолютната вяра. У нези хора, които нямат вяра, не могат да имат вдъхновение. Те могат да имат само въодушевление. Вие като ученици сте на различни възрасти. Някои сте по-млади, а други по-стари. Старите имат някакви преимущества пред младите в това именно, че техните чувства са по-стабилизирани, докато чувствата на младите не са тъй стабилизирани. Чувствата на младите се намират в въздухообразно състояние. Те гледат Идеално на света, но техният идеализъм трае ден и половина. В същото положение изпадат и старите хора. Щом човек премине 60 години, той изгубва своя идеализъм и мъжно може да завърже приятелство с някого. Той казва, аз вече не вярвам никому. Младият вярва на всичко и на всички хора. Но като устарее, и той дохожда до същото заключение. Питам, в какво пък седи преимуществото на младия престария? стария? Младият има условия да работи. Следователно, той трябва да изработи в себе си толкова устойчиви чувства, че на каквато възраст и да дойде, да не изгуби вярата си, нито вдъхновението си. Често някои от учениците се оплакват от някой брат или от някоя сестра, като казват, че си отнасяли с тях грубо. Питам, кой глас според вас е мек, благороден? Мек, благороден глас има този човек, който с когото и да говори, винаги се представя, че се намира пред някое възвишено, съвършено същество. Кой от вас е достигнал до това състояние? Вие имате желание, но още не сте го постигнали. Знаете ли на какво мога да уподобя вашето положение? На хора, които страдат от изкривяване на костите. Такъв човек има съзнание за себе си, че ходи правилно. Питам го, можеш ли да ходиш правилно? Мога. Започва да ходи, но се изкривява. Такива хора са ходили ред поколения по този начин и сега вървят като някоя гимия. Те не съзнават този свой недъг в ходенето. Съвременните хора, като ходят, вървят то вляво, то вдясно. Това не е правилно ходене. Наблюдавайте котката. Тя ще ви покаже как трябва да ходите. И конят може да ви покаже как трябва да ходите. Те имат правилен вървеж. Ще ви запитам, какво положение трябва да вземете, когато говорите? Забелязал съм. Някои оратори, като говорят, не знаят къде да поставят ръцете си. Ту ги спущат надолу. Ту ги турят на гърдите, но всички тия положения са неестествени. Вижте котката, де туре предните си крака, когато е разположена. Кое е най-естественото положение на ръцете? Де трябва човек да постави ръцете си, за да се чувства добре? Ако затворите ръцете си, няма да имате вдъхновение. Вие често затваряте ръцете си, а искате да имате вдъхновение. Който затваря ръцете си и свива краката си, прилича на една изолирана батерия. Вие сте се затворили и казвате, сега да ме посети духът, за да се вдъхновя. Духът като дойде, вие ще мислите свободно. И тогава енергиите на живата природа ще проникнат във вас. Но за да ви посети духът, трябва да се отворите. Това значи да разбирате вътрешните закони на живота и на природата. Ако не разбирате тия закони, дръжте ръцете си свободни и вдъхновението ще дойде. Ако пък разбирате законите, затворете ръцете си, концентрирайте мисълта си, докато дойдете в съприкосновение с невидимия свят. Тогава в ума ви не трябва да има никаква друга мисъл, освен една велика мисъл. По този начин вие ще имате връзка и общение с невидимия свят и ще заемете едно естествено положение. И тогава всяка клетка в организма ви ще се движи по една правилна линия. И тъй, ако придобиете естествено държане на тялото си и ръцете всякога ще вземат правилно положение. Само по този начин вие ще можете да управлявате движенията на тялото си. Ако религиозните хора не разбират тия закони, от техния живот се изгубва всякакво благородство, всякаква топлина и влага. И в такъв случай лицата на тия религиозни хора огробяват, те приемат мъжки черти и мускулите им се проточват, а на други някои пък лицата затлъстяват, стават кръгли като месечина. Обаче и двете състояния са анормални. Лицето на човека трябва да бъде подвижно, по него да се чете като на книга, а не като на маска, на която нито една черта не се измени. От лицето на човека трябва да излиза светлина. Когато постигнете това, вие ще бъдете в хармония както със себе си, тъй и с живата природа. Често казвате, че трябва да се изолирате от света. Какво разбирате под думите изолиране от света? Това значи да не сте в стълкновение със света, да влезете в своята орбита, в своя кръг на диятелност, дето никой няма предвид вашите лични интереси. Светът е един банкер, един лихвар, който ви хваща за гушата и ви взема всичко. Наблюдавайте какво става в природата, която съвременните естественици изучават. Тази природа представлява един свят на безпорядък. Там ще видите много паразитни растения, които се увиват около други някои, и черпят от тях хранителни материали, вследствие на което тия растения умират. Същият този паразитизъм се забелязва и между насекомите, както и между всички други същества. Навсякъде в природата виждаме една ужасна борба за съществуване Това не е унази жива, разумна природа, за която ние говорим. Това е свят на дисхармония или свят на индивидуализиране. В този свят всяко същество иска да се индивидуализира, т.е. да намери своята орбита. Ние обаче няма защо да се занимаваме с света на непрестанната борба, някои цитират думите на апостол Павел, който казвал, че нашата борба не е против плътта и кръвта, но против духовете. Казвам, няма защо да се борите с духовете. Някои хора казват, противи си на дявола, за да избяга. Вие трябва да разбирате как да се противопоставите на дявола. Ти не можеш да се съпротивляваш на дявола тъй, както на един човек. Как ще се съпротивляваш на огъня? Представете си, че внеса пред вас един въглен, тежък 200 кг и нагрят до температура 2000 градуса. Питам ви, как ще се справите с него? Мислите ли, че ако вземете Две-три кофи вода, ще го изгасите. Нищо няма да направите. Законе. Оставете духовете да се борят сами, а вие само ги наблюдавайте. Нищо повече. Когато апостол Павел казва да се съпротивлявате на дявола, той подразбира, че духът, който живее в тебе, трябва да се бори с него заради тебе. А ти само наблюдавай тази борба, за да добиеш знание. Сега гледам, онзи с плата, извадил нож, ще се бори срещу дявола. Не, дяволът е голям пихлеванен. Не мислете, че той е толкова слаб и глупав. Щом не си добре разположен към него, щом искаш да се бориш с него, той знае какво да направи с тебе. Хитър е дяволът. Той има предвид някой твой богат дядо, милионер, комуто внушава следното. Ти ще оставиш своето наследство от 10 милиона лева на твое племенник. И наистина, дядото наскоро умира и ти донасят завещанието. Ти си казваш, Господи, аз ти благодаря за благото, което ми даваш. Дяволът те наблюдава и си мисли «Чакай, ще видиш сега Господа». Как? Дяволът започва да работи усилено, като ти донася ред интриги. С този те бутне в някоя беля, сонзи в друга, а ти се чудиш какво става с тебе. Ще те омутае, ще те обърка, докато се принудиш да лъжиш, да изнасилваш хората. Да правиш престъпления. След това дяволът те запитва. Как си сега? Ти казваш. Не знае какво става с мене. Само лъжата ще ми помогни. Не може без нея. Дяволът те послушва и ти пошепва. Та е. От кога ти говоря, че без лъжа не може в този свят. Тази работа ще се оправи само с лъжа. Ти се отчаеш, обесърчиш и изгубваш вяра в Бога. Дяволът ти казва, не се безпокой и без вяра може в този свят. Да казвам, вие, които се занимавате с окултната наука, трябва да знаете, че тя не е толкова лека. Не е достатъчно само да имате детинска вяра. Трябва да имате поне в слаба степен развито ясновидство, да знаете как и отде идат добрите и лошите течения в природата. Гледам, някой ми говори, но виждам, в него се е настанил един черен дух и му диктува какво да говори. Той ми говори нещо в името на Христа, на света Богородица. Апелира към моето благородство, към моята щедрост и така нататък. Казвам, всички лоши духове се познават по това, че обичат да подкупват, да ласкаят човека. Деко го видят, лъскаят го, че е имал добри, ценни качества. А това, че някой обича да послъгва, правят се, че нищо не виждат. Те го съветват. Ти гледай да спечелиш повече пари, да раздаваш на бедни и така Господ ще прости греховете ти. Светлите духове пък се отличават със съвсем друг характер. Те имат съвсем други постъпки. Обикновенно те си служат с контрасти. Като дойде такъв дух при тебе, той няма да ти изобличи, но ще те постави при един силен контраст. Ще те заведе при един човек, който върши престъпления, и при друг, който върши добро, и ти казва «Кое е по-хубаво? Кое от тия две положения одобряваш? Добрите, великите и благородни дела? Щом е тъй, винаги за доброто мисли и не го прави, а злото избягвай». Лошите духове обещават много нещо, но нищо не изпълняват. Добрите, светлите духове не обещават, но изпълняват. Когато един божествен, светъл дух дойде в тебе, той няма само да те наставлява тъй да правиш, иначе да не правиш, но ще те постави между хора, които ще съдействат за твоето добро. Той ще те постави в благоприятна атмосфера за развитието ти. Ако един дух не може да ви създаде такава благоприятна атмосфера, той не е божествен, но обикновен дух, обикновена душа като вас. Той не е от тези висши духове, които са завършили своето развитие, за да могат да ви помагат. Тези интелигентни души могат да изменят изцяло насоката на вашето развитие. Те са носители на великата Божия мисъл, за това могат да ви помагат. Те са помощници на всички ученици в школата. Всеки ученик, който влиза в школата, има вече тяхното съдействие. Най-първо, като ученици на окултната школа, вие трябва да се освободите от всички субективни и обективни начини на действие. Например, в една окултна школа трябва да се говори малко, но меко, но не и много тихо. Като се говори тихо, не се чува. Слуховете вълни не могат да се разпространяват много далече. Но и силното Високото говорене не е за препоръчване и то причинява вреда на слушателите. Изобщо, говорителят трябва да има тих, приятен глас, без да има мисълта да влияе на слушателите си по един или по друг начин. Всеки оратор трябва да има за цел неговото говорене да апелира към умовете и сърцата на слушателите. Само по този начин може да стане обмяна между сърцата и умовете на хората. Сега, като ви говоря, аз забелязвам в мнозина от вас едно подпушване в нервната ви система. Някой път това подпушване е в мозъка, а друг път в симпатичната нервна система. Тия подпушвания се дължат на някои напрегнати състояния о вас вследствие на което се раждат известни дисонанси. Ето защо първо ще се заемете с изучаване закона на отпушването. След като чуете една моя беседа или лекция, трябва да помислите малко върху нея и да извадите всеки за себе си поне две важни мисли. Кулцина от вас, които слушат лекцията, и беседата сте спирали по 10-15 минути да размишлявате върху някои по-важни мисли и да ги приложите в живота си. Ако постъпвате по този начин, у вас ще се създаде една положителна мисъл. Вие какво правите? Като се свърши лекцията или беседата, разотивате се, като си мислите, че много знаете. Действително, вие знаете нещо, но това знание по-скоро ще стане причина да ви бият. С това знание вие ще приличате на онзи българин, който се хвалял, че знае добре турски език. Идва от целото един виден турчен, викат този българин да превежда. Аз ще го нарека Дончо. Ако някой от вас се нарича Дончо, нека ме извини. Така ми попадна това име. Турченът му говори по това, по онова, мисли, че Дончо знае турски. Питат го селените. Дончо, какво иска този турчен? Иска да еде риба. Селените му донесли цял сак с риба и няколко хляба. Какво е това? Пита турченът. Взема сака с рибата и набива с неко българина по главата. Селените го питат. Дончо... Защо ти бие турчинат? Защото го надговорих. Не, не е така. Турчинат го бие за неговото невежество. Та сега, като ученици, ще имате предвид следното. Никога висшите духове няма да слязат до вашия оровен, да се занимават с вашия език. Всеки ученик при свободното си време, трябва да проучва символите, които представляват езика на висшите духове. Ние употребяваме символите, защото в тях има окултни знаци. Аз ви дадох думата Вехади, като музикално упражнение. Тя е окултен израз. В музиката има окултни тонове, които вие трябва да изучавате, за да се подготвите да разбирате този език. Апостол Павел казва, ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, нищо не съм. Коринтяни 13 глава 1 стих Този, който е превеждал това послание, е направил една погрешка. Човек, който може да говори на ангелски язик, той без любов не може да бъде. Едно от свойствата на ангелския език е любовта. Следователно, апостол Павел в този стих поставя един контраст. С това той иска да каже. На човешки язик може да си говори без любов, но на ангелски язик без любов не може да си говори. Или с други думи. Нападналите ангели може да си говори без любов, но на небесните ангели не може да си говори без любов. Апостол Павел е писал правилно, но онези, които са превеждали писанието, не са го превели правилно. Те са изопачили смисъла му. И в беседите на Христа се настоява да се проучи именно този вътрешен език. По думата научавам, ние разбираме стиха, в който Христос казва «Както ме е отец научил, така говоря». Духовният език се отличава със следното качество. В мислите, в чувствата и в действията има съгласие. Ти не можеш да мислиш едно, да чувстваш друго и да правиш трето. Едновременно ще мислиш, ще чувстваш и ще действаш, т.е. ще мислиш, ще чувстваш и ще действаш по един и същи начин. Често някой от учениците дойде при мене и ми казва Учителю, Моята душа от ден на ден се разцъфтява. Аз искам да си пожертвам за човечеството. Искам да спася света. Аз съм готов за това и от нищо не ме е страх. Казвам, много хубаво, по-добро нещо от това няма. Щом си готов вече, запушни. Не се минават обаче две-три седмици, той иде при мене и ми казва «Учителю, много съм зле, големи страдания ме нападнаха, притъмняме на очите. Не мога да ги изнеса сам, молете се, помогни ми». Питам го «Нали беше готов да се жертваш? Как мислиш, славрови венци ли да те посрещнат? Не, ти като влезеш в другия свят да помагаш нападналите души, ще срещнеш най-големите хули и страдания. Готов трябва да бъдеш на всичко. За да работиш за тия души, от теб се изисква божествено знание и сила. Когато страдате и когато се радвате, трябва да знаете, че това са състояние на тия души, които ви атакуват отгоре и отдолу. Тия души могат да бъдат далечни и близки на вас, но често идват и ви навяват различни състояния. Вие като окултни ученици трябва да различавате тия състояния, кои са ваши и кои са чужди. Често някой човек запитва друг, защо ме гледаш така? Какво искаш да кажеш? Казвам, тук духовите се гледат а не хора. Защо един човек ще гледа друг? Духовете говорят помежду си, те се борят. Между тях има вечна борба и ако при тази борба ние не заемем своето място, ще бъдем смачкани като между две колелета. И тъй, като окултни ученици, вие трябва да знаете тия закони и да се предпазвате от тях. Много от младите и от възрастните сестри и братя изпадат в тежки състояния и не могат да си помогнат. Те мислят, че тия състояния са техни и за това се измъчват, не искат да живеят, искат да се самоубият и така нататък. Днес дойде при мене едно външно лице, изпаднало в голямо изкушение, не знае какво да прави. Питам го, де остана твоето геройство? Трябва да знаете, че истинският човек различава състоянията си и поставя всяко от тях на своето място. Ако ти имаш един разумен приятел като ангел и той те наскърби или огорчи нещо, ще знаеш, че той цели нещо много добро за тебе и иска да ти повдигне. Ти не трябва да имаш никакво съмнение в него, а само да потърсиш причините в себе си, защо приятелят ти постъпва така, на какво иска да ти обърне внимание. Ако пък един твой глупав приятел ти наскърби нещо, пак ще потърсиш причините за това, докато най-после разбереш, че той е нямал някаква определена цел в своите постъпки. Той е един глупец. Който не знае какво прави. Това ще те освободи от едно вътрешно заблуждение. Вие трябва да знаете истината. Казвам, никога не поставяйте глупавия човек на мястото на ангела и ангела на мястото на глупавия. Не се лъжете, поставете в себе си всеки на своето място. И тогава, имате ли приятел, ще го познаете, разумен човек ли, или глупав. Щом го познавате, няма да се разочаровате от него и да казвате, аз не мислех, че той ще постъпи така. Аз казвам, ако питате мене за вашия приятел, аз знаех, че той ще постъпи точно така. Вървя по улицата. Едно куче излезе от някоя къща и ме залая. Аз похвалвам това куче, то си изпълнява работата. Минавам покрай някой разумен човек, и той ме поздрави. Казвам смел благороден е този човек. Минавам покрай някой глупав човек, и той ще се прояви според естеството си. И сега, като ученици на окултната школа, вие ще бъдете подложени на изпити. Те са съществували за всички ученици на миналите векове, затова и за вас няма да се направят изключения. Не мислете, че за вас ще дойдат ангели от небето да ви вземат с огнена колесница, както взеха пророк Илия. Него взеха с колесница понеже той почти беше завършил своето развитие на земята. Доколкото знае, колесницата, с която вдигнаха пророк Илия на небето, не беше бяла, светла, но червена. Това показва, че той ще дохожда още веднъж на земята, да прекара още някакви изпитания. Та когато пратят от небето червена колесница да ви вземе, не се радвайте. Ако ви пратят светла колесница, като светлината, която озарява света и носи живот, радвайте се. Вашата задача на земята е свършена. Вие трябва да разбирате вътрешния смисъл на писанието, да не изпадате в самозаблуждение, в самоизмама. Да се самоизмамват децата, разбирам, но окултният ученик не трябва да се самоизмамва, нито да се разочарова. Дойде ли разочарованието? Ученикът трябва да го погледне право в очите и да каже: Аз се разочаровам в себе си, в човешкото, но в Бога, в Божественото, никога няма да се разочаровам. В мене и около мене има някаква тъмнина, но около другите хора е светло. В дадения случай аз, човекът, който мисли, съм нещо неразположен и съм готов да поглеждам зле към всичко около мен. Точно в този момент има хиляди други същества, които са разположени и постъпват по обратен начин на мен. Те се намират сега на противоположната страна в живота. Трябва да се научите при всички положения на живота си да извиквате контрастните състояния. Щом видите един недъх в себе си, не се затваряйте, но разгледайте ваше ли е тази проява или чужда. По този начин невидимият свят ви изпитва човек винаги се движи в контрастите. От лявата страна на човека седи една паднала душа, пълна с омраза и мъст към някой човек на земята и му нашепва «Ти готов ли си да ми услужиш в нещо?» Аз мразя, еди кой си човек, искам да го убия, но не мога, Затова стори ти това заради мене. Ако той се съгласи, тази душа ще се заде условия да се срещнат тия двама души, да завържат известни неприязнени отношения. И този човек е готов вече да извърши престъплението. От дясната страна на човека седи една светла душа, която го пита: "Ти искаш ли да ми помогнеш в нещо? На земята има един човек, който някога ми помогна в живота." И сега искам да му се отплатя, да му услужа чрез Тебе. Така и на Вас говорят такива две души. Едната говори за отмъщение, другата за любов. И единият, и другият обаче не сте Вие. Питам Ви, кого от двамата ще послушате? Колко на сто от тия случаи Вие слушате добрия глас и колко на сто... Лошия глас. Та казвам Божественият Дух, който работи у вас, иска да развие чувствата ви, да ги облагороди и смекчи, тъй като ви дохожда страдания, да ги приемате с радост, да им давате по едно огощение. Нека страданията станат за вас естествени посетители, и като дойде някой от тях, да извикате приятелите си и да кажете Днес имам един важен гост, едно голямо изпитание. Радвам се, че е дошло. Заповядайте да си похапнем. Питам, има ли някой човек в света, който да е дал огощение за някое свое страдание? До сега аз не съм срещал нито един човек. Не само в България, нито и в Америка, който при едно свое голямо страдание да е дал огощение на своите приятели. За радости много хора дават огощение, но за скърби само светиите могат да дават огощение. Ще се държите здраво за законите, които управляват Божествения свят за да понесете мъжнотиите, които ще срещате в физическия, в материалния свят. Всички ще имате мъжнотии. Някои по-малки, други по-големи. Например, ако някой окултен ученик е търговец, ще се излага на един вид мъжнотии. Ако е чиновник, на друг вид мъжнотии. Ако е учител, на трети вид мъшнотии, ако е свещенник, на четвърти вид мъшнотии и така нататък. Каквото обществено положение заема даден ученик и съответни мъшнотии ще има. За него е важно разумно да разреши всички тия мъшнотии, защото в тях се крие програмата на неговия живот. Сестрите, които са домакини в къщи, трябва правилно да разрешат въпроса с готвенето. Ученикът в училището, слугата при своя господар, еднакво трябва да разрешават правилно своите мъжнотии. Като окултни ученици, всички трябва да се стремите да разрешавате мъжнотиите си правилно, богоугодно. Всичко, което мислите, чувствате и вършите, трябва да бъде съгласно с Божията воля. Само по този начин, вие ще познаете себе си. Щом познаете себе си, ще познаете и окръжаващите хора и тогава ще можете да им давате съвети и да ги опътвате. Гледам, много от учениците прибързано дават съвети на другите и после виждат, че са сгрешили. Не трябва да отивате и в другата крайност, да се страхувате, да дадете и най-малкия съвет, но казвам, всички трябва да постъпвате разумно. Когато давате някому съвет, ползвайте се от вашата опитност и кажете – Моето мнение е еди какво си. Ако ви помогне, приложете го. Не казвайте, че е писано така, но че твоята опитност е довела до това положение. Разправяши ме един брат, който сега е между заминалите, една своя опитност. Казва той, отивам да проповядвам в къщата на един свой брат. Търговец И между другото му казвам, че заради Бога човек трябва да се отрече от баща си, от майка си, от жена си, от децата си, от дома си и от всичкото си богатство и най-после от себе си и да тръгне по света да проповядва. Този брат като търговец замисли се малко и веднага се съгласи да напусне търговие, дом, всичко и пожела още на другия ден да тръгнем да проповядваме. Туриме той в небрано лозе. Казах му, че ще си помисля малко и ще му отговоря. Мислих цяла неделя и му отговорих, че ще тръгнем и двамата на проповед. Не се надявах, че толкова скоро този брат ще ме постави на изпит. Казваме на вас, ако тръгнете да проповядвате, скоро и вие ще бъдете поставени на изпит от Христа. Христос казва, който тръгва да проповядва Словото Божие, нито тържик на гърба си ще вземе, нито то яга в ръка. Това значи, готови ли сте да тръгнете без пари в джоба и без хляб в турбата? Турете ли в сметката си три дни на да гладувате? Като тръгнете да проповядвате, няма да си качвате на кола, нито на кон. пеш ще вървите, на краката си ще оповавате. Освен това, няма да нощувате в хотел, но ще излезете на някое поле и там, под откритото небе и на зелената трева, ще прекарате нощта. Ако пък си нареди друго нещо, естествено да дойде. То ще бъде вече Божия благословение. Понякога Господ ще ви постави на различни изпитания. Вие тръгвате на път без пет пари в джоба си. И веднага срещате един ваш брат, който ви казва Защо си тръгнал пеш да късаш обущата си? Ето, вземи тези 3-4 хиляди лева и не се мъчи. Вие ще му кажете, не ми трябват тия хиляди, аз в този момент се нуждая само от 5 лева за хляб, а другите пари задръж за себе си. На друго място ще ви дадат 10 хиляди лева, като казват, че тия пари са от Господа. Не, това са изпитания. Изкушения, на които вие не трябва да се поддавате. Дойде някой от вас, казва ви, "Излекувай ме, ще ти дам 25 000 лева. Голяма е отговорността при лекуване с пари. Вие ще излекувате този човек, ще вземете парите, но след една година той ще умре. И какво ще стане след това? Той ще се вселива в вас и вие ще носите неговата карма. Вземете ли пари, ще изхарчите от себе си повече от това, което сте получили. Ние знаем тия закони. Ето защо. Лекувате ли някого? Без пари ще го лекувате. Казвам, ръката на окултния ученик трябва да бъде чиста, безкоресна. Той трябва да има в жоба си само един златен лев. Нищо повече. Гледам, някой човек минава покрай един автомобил и се казва «Да имам пари, бих се качил сега на автомобил». Минава покрай някоя гостилница, казва си «Да имам пари, бих влязал вътре да се нахраня». Минава покрай някой магазин за дрехи и си казва, да имам пари, бих си купил дрехи, да не ходя, тъй е укъсън. Това са изкушения. Това са желания, от които ще се стремите да се освободите. У вас трябва да се заражда чист, естествен подтик. Дойде ли у вас подобно желание, ще си кажете... Аз мога и без това. Щом Бог иска така, аз съм готов на всичко. Той правило не може да се приложи за един обикновен търговец. Той купил стока, задлъжнял 50 000 лева, сега ще трябва да търси пари, да си услужи. Аз говоря тия неща за окултния ученик, който се е самоотрекал и служи на Господа. Ако си окултен ученик, ще се водиш по правилата на окултната школа. Ако си обикновен човек, ще се водиш по обикновени правила. Ще разглеждате всички неща разумно. По този начин всички противоречия в живота ви ще изчезнат. Сега хората от външния свят казват, че окултните ученици в България били много вдълбочени в себе си, нямали любов към хората, били груби в отношенията си. Това е мнението не само на външния свят, но и вие самите така мислите един за друг. Всеки от вас има по един идеал и мисли, че другите не зачитат този идеал. Ти, който казваш за другите така, Зачиташ ли техните идеали? Щом говорите за истината, каквото припишете на другите, попитайте се, ами аз как постъпвам? Всяка моя постъпка съгласна ли е с истината? Казвате, еди кой си брат не е щедър. Запитайте се, аз щедър ли съм? Еди, кой си брат, не говори меко, много е груп в отношенията си. Запитайте се, аз мек ли съм? Еди, кой си брат, не ме е е любезно. Запитайте се, аз като окултен ученик, приех ли го добре? Каквато мисъл възникне в ума ви, поставете и една контрастна. Само така ще разберете истината. Старайте се всички да бъдете естествени. Аз съм правил ред опити с себе си. Правил съм опити и с другите хора, за да намеря за колко време мога да трансформирам както своите, така и техните състояния. Дойде някой при мене, казва ми, голяма е скръпта ми. Казвам му, скръпта ти не е толкова голяма, колкото ти я представяш. Ти не ме разбираш, за това говориш така. Казвам си, добре, аз ще взема скръпта на този човек. Вземам скръпта му и след 5 минути той вече е радостен, весел и ми казва, благодаря ти, улекна ми сега. Неговата скръп е в мене вече и аз правя опит за колко време ще мога да трансформирам тази скръп. Колкото повече време ми е потребно за трансформиране на дадената скръп, толкова тя е по-силна. Понякога скръпта на някои хора е толкова голяма, че едва може да се изнесе. Ако напрежението, което тази скръп предизвиква в човека, се увеличи с още един градус, Непременно ще последва някакъв взрив в сърцето или в ума на този човек. За това именно, писанието казва, да се не изкушавате едни други. Като ученици, вие трябва да си помагате взаимно едни на други. Дойде някой при вас тъжен, наскърбен, помолете се тайно в душата си за него. По този начин... У него ще настане едно вътрешно облегчение. Тези тъжни мисли се дължат на хиляди нещастни същества, които изпълват цялото пространство. С молитва и добри мисли към тях, вие можете да им помагате. Изпейте упражненията вдъхновение и фир Фен Когато пеете или свирите, съзнанието ви трябва да е будно и вие сами да сте доволни от това, което изпълнявате. Вие трябва да насърчавате измежду вас уния, които имат силно развит музикален дух, за да се създаде истинската музика. Представете си, че вашият възлюбен спи и ви дават да композирате в музикална мелодия думите «Стани ти, който спиш». Как ще го изпеете? Как говорите на онзи, когато обичате? Това е една задача за всички ви, в която трябва да си упражнявате, докато бъдете доволни от себе си. Когато пеете на онзи, когато обичате, Душата му трепти по особен начин. Когато говорите на онзи, когато обичате, гласът ви е тих, мек. Любовта има тих глас, тих език. Силните, грубите тонове в музиката са материални тонове. Те не са тоновете на любовта. Новият начин на пеенето Изисква да бъдете доволни от това, което пеете. Като пеете, концентрирайте мисълта си и вие ще се домогнете до един вътрешен метод. Щом музикалните ви органи започнат да се развиват, помощта ви дойде отвън. Като си лягате вечерно време, постоянно си внушавайте мисълта че искате да пеете хубаво. Материалният живот огробява човека, а целта на окултната наука е да осмисли този живот във всичките му положения. Ученикът трябва да знае законите, чрез които да намали шума, който се вдига наоколо му. Човек може да познае доколко е концентрирана неговата мисъл последното, като върви и шумните улици да следва спокойно мисълта си, да продължава пътя си, без да чува шума наоколо си. Колкото по-малко го смущава външния шум, толкова по-концентрирана мисъл има човек. Друг случай. Влизате в къщи и веднага някаква неприятност се изпрешва пред вас. Ако мисълта ви е концентрирана, вие почти няма да я почувствате. Каквито препятствия или неприятности и да срещате в живота си, те представляват условия за вашето повдигане. За света всички мъжноти и противоречия в живота са безсмислени, но за ученика те имат смисъл. Невидимият свят нарочно ги създава за него. Те са задачи, които той трябва да решава. Сега, например, вас се явява мисълта Време е вече да свършвам часа. Аз ви поставям сега на изпит, за да проверите един закон. Някой оратор говори много хубаво но духовете в него го потикват да продължи дълго време реща си. Публиката, която слуша, казва много говори този човек, да спре вече. Колкото те се отечават, толкова у него се събужда по-голямо желание да говори. Някога духовете създават друго положение. Те казват на оратора да говори малко. Тогава пък у публиката се създава желанието този човек да им поговори повече. Та да казвам, и в говоренето, и в пеенето всичко трябва да става не по уния вношение от духовете, а съобразно разумните закони на природата. Например, като пеете упражнението в начало без словото, душата ви трябва да вземе участие в пеенето. Всичко, което пеете, да си го представите в картини за себе си. Само тогава пеенето има смисъл. При пеенето има неща, които никакъв инструмент не може да предаде. Те не се предават с ноти, но само човешкият глас може да ги изрази. Струните са мъртво нещо, те не могат да предадат тия трептения. Ако цигуларят успее да вложи своят двойник в цигулката си, тя може да изрази всичко онова, което душата чувства. Обаче, след като свърши свиренето, цигуларят трябва да извади двойника си. Опасно е да го забрави в цигулката. Какво би направил, ако някой открадне тази цигулка? Искате ли да има душа в пеенето, в мисълта ви, в чувствата ви? Вашият двойник трябва да взема участие във всичко това. Прекарате ли двойника си пред Ларинкса, ще пеете хубаво. Прекарате ли двойника си в предната част на мозъка, ще мислите хубаво. Прекарате ли двойника си в чувствата, ще имате възвишени и благородни чувства. Като си свършите работата, ще му кажете Моляте се, върни се сега на мястото, което Бог ти е определил. Двойникът е около цялото тяло на човека и той се разпорежда с енергиите, които идват отвън и отвътре и ги трансформира. Не може ли да ги трансформира? От човека се зараждат ред дисонанси. Ред дисхармонични състояния. Първото нещо в окултната школа. Трябва да има хармония в двойниците. Говорим ли за добродетелите? Двойникът трябва да седи в краката. Говорим ли за целия човек? Двойникът трябва да обхване целия човек. Става ли така? Можем вече да кажем, че човек владее своите състояния. Доброта, истина, красота – това е любовта.